Замовницями. На одному зі своїх останніх шкільних уроків розгортають злощасну газету під партами, доторкаються головами, хихотять і шепочуться, дістаючи від чітельки одне зауваження за другим. Як дівчата, які вчора робили у нього вдалі паспортні фото до 25-річчя, читають газету в курильці на роботі і багатозначно – Закочують очі, затягуючись цигарками. Як Ганна, подавши бабуленці склянку з водою і чотири різнокольорових таблетки, розглядає його фотографію на сторінці, мовчки, зневажливо скрививши вуста, Бранко закриває обличчя долонями і тихенько стогне, виглядаючи між розчерпірених пальців. Він роздивляється перехожих, які раз по раз з'являються на набережній, з п'ятнадцяти людей, які проходять повз нього, семеро вагітні жінки, а ще кажуть, що народжуваність падає. Куди ж вона впаде, якщо всі жінки принадіє? Бранко знав якусь прикмету, пов'язану з вагітними, пробує згадати і йому майже вдається, але в останню хвилину перешкоджає галас асфальтовою доріжкою, на велосипеді їде, чергова вагітна у смугастому костюмчику, який робить її ще ширшою, ніж насправді. Страшно дивитися, як їй з гігантським животом вдається балансувати на хисткій конструкції. Проте жінка регоче і котиться далі, а кроків за десять позаду неї, спотикаючись біжить худорлявий молодчик у величезних в черевиках і гукає, простягаючи руки за велосипедисткою. «Тосю, кохана, зупинись! Що ти робиш? Тобі ж не можна! Куди ти? Припини негайно! Ти впадеш і заб'єшся! Ти наск... нашкодиш дитинці! Тосенька, куди ти? Тосю! Тося, регоче ще голосніше!» Чоловікові ніяк не вдається її наздогнати. Чудна парочка зникає за далекими кущами. Звідти долинають їхні крики. У Бранка у кишені теленькає мобільниця Ганна. Бранко зіщулюється, готовий почути якесь нищівне зауваження на свою адресу. Але одразу ж полегшено зітхає. Ганна поїхала до спецаптеки по рідкісні ліки для своєї старої, і заблукала. Вона не знає цього краю міста, не може зрозуміти, де знаходиться, ніде не бачить табличок із назвами вулиць і схлипує безпорадно руче серце. «Розкажіть, що ви бачите навколо себе?» – заспокійливо каже Бранко. Ганна хаотично описує будівлю, вибираючи їхні найнесподіваніші прикмети. Але, здається... «Він знає, де це. Поверніться назад, – каже Бранко. Дійдіть до перехрестя. Поверніть ліворуч. Чи ви бачите з правого боку вулиці будинок, пофарбований у світло-блакитний колір з білими віконницями?» «Так, – каже вона. Тоді вперед нікуди не звертайте. За кілька секунд протягом яких Бранко слухає лише шум вулиці, Ганна полегшено вигукує. «Трамвай! Мій номер!» Пізніше вона передзвонює ще раз і присоромлено дякує. Даруйте, що потребувала вас, просто я не мала з ким порадитися. Загубилася, як дитина, і в гаманці мала тільки вашу вістку, тобто візитку. Вибачте, каже Ганна, і голос неї тремтить. Яке велике місто, як незатишно! схлипує вона. Бранкові добре знайоме це бездомне відчуття. Стоїш на вокзалі, а запах чужого міста, легенько дряпаючи під небінням кіхтиками, прагне залізти до тебе в легені, але промахується, і натомість важко гупає кудись у стравохід, одночасно блукаючи життєво важливі органи. Все, гаразд, каже він Ганні, лагідно посміхаючись, і вона… Відчуваю його посмішку через телефон. «Чи ви зайдете сьогодні по фото?» «Так, я постараюся, тільки трохи пізніше, якщо можна». «Ось і добре, – думає Бранко, – вона ще не встигне начитатися цієї бульварщини. Зайде до мене, і тоді ми поговоримо, про що, і вона мене зрозуміє. Це ж чому».